Tólti kapituli og hann tók að tala til þeirra í dæmisögum maður plantaði vingarð hann hlóð garðum hann gróð fyrir vingröng og resti törd seldi hann síðan vinyrkjum á leigu og fór úr landi á settum tíma sendi hann þjón til vinyrkjanna að fá hjá þeim hlut af ávegsti vingarfsins En þeir tóku hann og börðu og sendu burt tómhentan. Aftur sendi hann til þeirra annan þjón, hann lömdu þeir í höfuðið og svífurtu. En sendi hann annan og hann drápu þeir og marga fleiri ímist börðu þeir eða drápu. Einn átti hann eftir enn, elskaðan sonn.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 Þeir skildu að hann átti við þá með dæmisögunni og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Þá sendu þeir til hans nokkra faríséa og heródesar sinna og skildu þeir veiða hann í orðum. Þeir koma og segja við hann, Mestari, við erum vitum að þú ert sann og hyrðir ekki um álít neins, en það gjöru þú þér engan manna munn heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum vera er gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræstnið erra og sagði við þá Hví fresti þér mín, fái mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu honum pening, hann spyr Hvers mynd og yfyrskrift er þetta? Þeir svörðu keisarans. En Jésú sagði við þá gjaldið keisaranum það sem keisarans er og guðið það sem guðs er. Og þá furðaði stórlega á honum. En Saddukear komu til hans en þeir neitað því að upprýsa sér til og sáðu viðan. hann. Mestari, Mósi segir oss í rýtningunum að degi maður barndlaus en láti eftir sér konu skuli bróðir hans ganga reyga ekjuna og vekja honum niðja. Nú voru sjö bræður. Sá fyrsti tók sér konu en dó barndlaus. Annar bróðirinn gekk að reyga hana og dó barndlaus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 Jésú sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann Þú ert ekki fjærri Guðs ríki og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jésú svar að kenna í helgi dóminum sagði hann Hvernig geta fræði mennitni sagt að Kristur síð sonur Davís sjálfur mælti Davíð af heilögum anda og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 Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki að einn fátæk og letar tvo smápenninga eins eiri svirði. Og hann kallaði til sinn lærisveina sína og sagði við þá. Sannlega segi ég yður, þessi fátæka ekki að gaf meira en allir hinnir er lögðu í fjárhilsluna. Allir gavu þeir af alls nektum sínum en hún gav af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína.